Саму себе людина менше знає, ніж Всесвіт чи морські глибини, і, може, в тому є вищий змисл, оскільки людство ще не навчилося оберігати саме себе і планету, яка дала йому життя і пристанище. У людині ще сидить притаєний, первісний звір, що тільки й жде нагоди принизити і підкорити ближнього. До влади рвуться, лізуть, ідуть по спинах, головах і навіть трупах. Усе як колись, хіба що інші засоби, не та ж одна. Вернувся до кабінету, а й справді став філософом. Раніше думав тільки в окресленому життям щоденнім колі. Не вболівав за людство, світ, оскільки доля їхня поза його можливостями, на іншому сказати можна рівні. Дива, дива. А де ж це друг магнітофон? Так закрутився із лікуванням, що ніколи його послухати. Знайшов, вімкнув і зменшив звук. Зробилося одразу легше, затишніше. Пішли думки. Невже він стільки років глушив своє немисліє? Цікаве слово. Мабуть, почув його і взяв у предків. Думати під грім гучної музики ніхто не може. Марний, як кажуть діво. А що, як ця шаленість, ця меломанія, не пиха, не пустопорожній гонор, а ж процес заповнення простого вакууму, що утворився там, де повинні бути якісь думки. У компанії вмикають теж на всю потужність. Отже, не спілкуватися на ґрунті мислі. Музика, що потрясає не тільки нас, а й стіни, стає фальшивим приводом кричать, гукать, не слухати, а отже, і не виявляти своїх глибин, у яких нема нічого. Шумливість – маска вбогих душ. А сам який? Такий же! Схотілося раптом глянути на себе збоку. Дзеркало було в коридорі, і він пішов до нього. Увімкнув і бра, і верхнє світло. Матінко, зарослий, розгуйовджений, із синцями під очима. Або ж вчора вранці як апельсин. Ну, може, не зовсім так. Відколи йому не йде робота... Ах, що там видивлятися? й голитись, митись, щоб стріти Ніну. Стоп-стоп. Раптом всі ці дії порушать лад. Ту хвилю, якою він поєднується з давно минулим. Льоніон став десів. Махнув рукою, вимкнув обидві лампочки і побрів назад до кабінету. Він був до біса стомлений. Цей вікенд, як перекласти, мабуть, святковий день чи вихідний, стрічка вже скінчилася і мав замовк. Не став мінять касету чи перемотувати, а перевів на радіо. Він ним, вважає не користався. Іноді шукав якусь поп-музику чи слухав, що там кажуть, з-за бугра. Його, коли одвертим бути, це зовсім не цікавило, для шийку тільки. Вкинеш бува слівце в розмову, з якого ясно у курсі. Гасав по хвилях. Пусто. Обідній час. Це ввечері загомонять, закидають ефір піснями та інформацією. Збирався вже полишити марудне діло, як із хаосу шумів. Раптово й дуже вирвався якийсь дует. неначе дерево без листя Стоїть моя душа в полях. Мить другу чувся супровід, А потім все пропало, мов не було. Шукав на ближніх хвилях, даремна праця, праці. Щезла. Не знав, чия то пісня, І хто її виконував, Не міг сказати, навіщо вона йому. Мелодія ще якусь хвилину лунала у його душі, а потім зруйнувалася, розпалася на уламки, яких не міг з'єднати у щось єдине, ціле. Бо хоч кохався в музиці, не мав ні слуху путнього, ні здатності запам'ятовувати музичні твори. Правда, були й слова. Він їх устиг закарбувати, коли тримав мелодію. Сердито вимкнув радіо. І лише тоді збагнув, що клюнув на традиційну пісню, та ще й свою, місцеву, ту, яких цурався досі, вважав не вартими його уваги. Це здивувало трохи, насторожило. Сьогодні він удома, в своєму мікросвіті, а завтра буде праця в КБ, розмови з товаришами, що визнають, як досі й він, Лише модерну музику, та й ту чужу, і змейден десь. А ще як Люня викаже його мандрівки, сів на диван. Не треба було звірятися, шукати поради. З часом збагнув би сам, чи вичитав би десь у книжках. Хоч навіть Льоня не зустрічав про це ніде. А він у них начитаний. Відносно, правда, тільки на тлі таких некнижних, як він, Назар, та іже з ним. Неначе дерево без листя. Це той же стовп. Можливо, тому й звернув увагу, що йшлось про те, про що вони з Леонідом тут розмовляли. Не зовсім так. Стовп без гілля. Стоїть моя душа в полях. У цьому суть. Самотність і безлистість. Учора вранці, певно, він не помітив би цієї пісні, не взяв би її в свою безлисту душу, бо й сам не знав, що сталося з його душею. Ще й вилаяв би, мов, тоскно й так, не йде робота. Або врубав би на повний голос котрись із модних записів, щоб збадьоритись і подражнить сусідів, недавніх ще сільських жлобів. Найбільше його в них обурювало готовність допомогти ні за що, так, для душі. А може й їхні душі, терпли, скидаючи пожовкле листя в міських полях, де кожен сам з собою хоч і в юрбі. Ця думка його так вразила, що він скопився, немов збирався негайно бігти хто зна куди. Згадав пісні, які він чув і навіть сам співав. У Києві, на пароплаві та на горі чернечій. І ще одне зробив для себе відкриття. Сільські кияни виросли на зовсім іншій музиці, душевній, молодійній, вкоріненій в серцях дідів і прадідів.